Antingen direkta bibelcitat eller sånger som bygger på händelser och texter i Bibeln. i min Förra gången så läste vi kapitel 21 och 22 i Apostlagärningarna och... Vi läste om den dramatiska återkomsten till Jerusalem och hur det blev upplopp och arrestering och räddning genom den romerska truppen som fanns i Jerusalem. Och hur de judiska ledarna har anslag och mordförsök på Paulus. Vi kommer att läsa två kapitel också i det här programmet, kapitel 23 och 24 Först lyssnar vi på en sång som heter Du har räddat mig en inspelning från Vineyard. Jag läser från 23 kapitlets början där rubriken är Paulus inför Stora rådet. Paulus såg på Stora rådet och sade Bröder, jag har levt inför Gud med ett fullkomligt rent samvete in till denna dag. Då befallde det Ananias, dem som stod bredvid honom, att slå Paulus över munnen. Men Paulus sa det till honom, Gud ska slå dig, din vitkalkade vägg. Du sitter här för att döma mig efter lagen, men du bryter mot lagen när du befaller att jag ska slå mig. Det som stod bredvid sa det, förolämpar du Guds överste präst? Paulus svarade, jag visste inte bröder att han var överste präst. Det står ju skrivet, en ledare för ditt folk ska du inte förbanna. Paulus visste att en del av dem var saddukéer och de andra fariser. Så han ropade i rådet, Bröder, jag är farise och son till fariseer. Det är förhoppet om det dödas uppståndelse som jag står här inför detta. När han sade detta blev det strid mellan fariserna och saddukerna och det församlade splittrades i två läger. Saddukena lär nämligen att det inte finns någon uppståndelse eller några änglar eller andar, medan fariserna erkänner allt detta. Det blev ett väldigt ropande och några av de skriftlärda från farisernas parti reste sig och protesterade högut. Vi finner inget ont hos den här mannen. Tänk om en ande eller engel verkligen har talat till honom. Striden blev så häftig att befälhavaren var rädd att de skulle slita Paulus i stycken. Och han befallde vaktstyrkan att gå ner och rycka bort honom från dem och föra honom till Fästningen. På natten stod Herren hos honom och sade, Var frimodig, så som du har vittnat om mig i Jerusalem måste du även vittna i Rom. Jag ska strax läsa vidare från det här spännande sammanhanget där alltså den romerske befälhavaren lät föra Paulus till Stora rådet för att de skulle få tala med honom. Men när det blev på det här sättet så tog han honom med vakterna och räddade honom faktiskt från att bli lynchad. Paulus är ett frimodigt vittne. Här vill jag sjunga för dig en sång som jag skrev för många år sedan, omgivna av en sky av vittnen vill vi hålla ut. En sång som bygger lite grann på Hebrebrevets uppräkning av alla fantastiska gudsmän och gudskvinnor i Hebrebrevet 11. Och så står det i tolfte versen, när vi nu är omgivna av en sån sky av vittnen. Låt oss då hålla fast och se på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Paulus stod som ett troligt vittne och det ska vi göra också. Här sjunger jag tillsammans med Inger Gustafsson. Jesus, med blicken fest vid Jesus omgå. Så fortsätter läsningen, och den står som rubrik över vers 12, sammansvärjningen mot Paulus. När det blev dag gjorde judarna upp en hemlig plan och svor en ed på att varken äta eller dricka förrän de hade dödat Paulus. Det var mer än 40 man som var med i den sammansvärjningen. De gick till översteprästerna och det äldste och sade: "Vi har svurit en ed att inte smaka något förrän vi har dödat Paulus. Nu kan ni tillsammans med rådet meddela befälhavaren att han ska skicka ner honom" För att eh, till er. Låt honom tro att ni vill undersöka hans sak närmare. Vi står redo att döda honom innan han kommer fram. Men Paulus systers son fick höra talas om bakhållet. Och han kom till fästningen och gick in och berättade det för Paulus. Då kallade Paulus till sig en av officerarna och sa det Ta den här unge mannen till befälhavaren, han har något att berätta för honom. Officeren tog med honom till befälhavaren och sa det Fången Paulus kallade på mig och bad mig ta den här unge mannen till dig. Han har visst något att berätta för dig. Befälhavaren tog hans hand, gick avsides med honom och frågade Vad är det du har att meddela mig? Han svarade Juderna har kommit överens om att be dig skicka ner Paulus till rådet i morgon och låta dig tro att det ska utreda hans sak närmare. Men låt dem inte övertala dig, för mer än fyrtio av dem ligger i bakhåll för honom. Det har svurit en ed att varken äta eller dricka förrän det dödat honom. Och nu står det och väntar på att du ska säga ja till deras begäran. Befälhavaren skickade iväg den unge mannen med uppmaningen tala inte om för någon att du har avslöjat det här för mig. Det är en fascinerande berättelse. Gud höll sin hand över Paulus hela tiden och Paulus hade tydligen en systersson som fick höra om det här och som kunde gå och varna Paulus och eh, Paulus förstår att havaren gärna vill eh, veta det här och så blir det avslöjat. Jag sjunger för dig också nu tillsammans med Inge Gustafsson en bibelvisa från Saltaren 138. Om en om min väg går genom nöd så behåller du mig vid liv. Det är lärorikt och intressant att läsa om de olika bibelpersonerna. Bibeln är en fantastisk kunskapskälla och inspirationskälla och tröstkälla. För vi ser att Människor, även de mest gudfruktiga, hamnar i svårigheter och problem. Och det är många saker som försöker hindra oss och kanske ta livet av oss som i det här fallet för Paulus. Men Gud har allt i sin hand. Det är gott att veta. Baby Jag läser vidare. Rubriken här är nu Paulus förs till Cesarea. Vers 23. Därefter kallade han befälhavaren alltså till sig två av sina officerare och befallde dem. Gör 200 soldater redo att gå till Cesarea ikväll vid nio-tiden. Dessutom 70 ytter och 200 spjutbärare. Skaffa riddjur också och låt Paulus sitta upp så att han kommer oskadd till ståtalaren Felix. Och han skrev ett brev med följande innehåll. Claudius Lysias, hälsaren högt ärade, ståthållaren Felix. Den här mannen hade gripits av judarna och det skulle just ta livet av honom när jag kom med min trupp och befriade honom. Jag hade fått reda på att han var romersk medborgare. Eftersom jag ville veta vad de anklagade honom för Förde jag ner honom till deras stora råd, då fann jag att anklagelserna gällde tvisterfrågor i deras lag och att han inte var anklagad för något som ger dödsstraff eller fängelse. När jag sedan blev underrättad om en sammansvärdning mot mannen, sände jag honom genast till dig. Jag har också uppmanat hans anklagare att föra sin talan mot honom inför dig. Soldaterna tog då med sig Paulus enligt orden de fått och förde honom under natten till Antipatris. Jag kommenterar här det som jag läste för ett tag sedan i eh, lite kommentarer. Till Antipatris som låg ungefär halvvägs mellan Jerusalem och Caesarea nere vid Medelhavet så var det 60 kilometer. Och här ser man ju vilken kondition och vilken disciplin hos de här romerska soldaterna. 60 km på en natt till fots för stridsklädda soldater. Paulus fick ju rida, och det var ryttare med och spjutbärare. Eh, under ett par, tre år, så vandrade jag ganska långa sträckor. Och eh, en gång för Rätt många år sedan så gick jag av misstag i Smålandstrakterna nära Vetlanda. Eh, jag skulle gå tre mil en, en dagsvandring. Men hamna fel och vågade inte lämna lederna. Och det visade sig så småningom när jag hade gått en hel dag. Från halv åtta på morgonen till... Eh, sex, halv sju på kvällen med bara korta, korta raster. Att jag hade gått fyra mil och eh, jag går ju inte så fort och det här var lite terräng med lite eh, myrar att ta sig över här och var och, och, eh, och svårframkomliga stigar. Men 60 km på en natt till fots, det var en bedrift. Jag läser vidare då, till andra versen. Nästa dag lät de ryttarna fortsätta med honom och återvände själva till fästningen. Ryttarna kom till Caesarea, lämnade fram brevet till ståthållaren och överlämnade Paulus till honom. Felix läste det och frågade från vilken provins han var. När han fick veta att han var från Kilikien sa han Jag ska höra dig när dina anklagare också har kommit. Sedan befallde han att Paulus skulle stå under bevakning i Herodes palats. Ja, Felix var alltså ståthållare eh, den romerska statens ståthållare för området och hade sitt slott eller residens i Cesarea vid havet det var dit Herodes som var tidigare ståthållare eh, hade gett sig av när det här märkliga hände att han hade Petrus, han hade avrättat Jakob med svärd och så hade han fångat Petrus och tänkte ställa honom inför rätta och avrätta honom också efter en helg kan man säga. Men då hade ju den här ängeln kommit till Petrus om natten där han låg mellan vakter och var kedja till händer och fötter och ängeln sa, res dig upp och ta på dig manteln och Petrus trodde först att det var en att det var en syn men han lydde, dörrarna öppnade sig och det visade sig snart att han var utanför fängelset han var fri och han gick till en av bönegrupperna och berättade och sa, sig till det här till Jakob, församlingsföreståndaren, Jesu halvbror. Och sen gav han sig iväg. Och dagen därpå så skulle Herodes skicka efter Petrus för att ha en summarisk rättegång och avrätta honom. Och så finns det ingen Petrus och vakterna har inga bra förklaringar. Och efter det så lämnar Herodes Jerusalem och ger sig till Caesarea. Och där möter han ju förresten sen en hemsk död när han håller ett tal och folk smickrar honom och säger det här är en Gud som talar. Och så står det så bäst i slutet av tolfte kapitlet att Gud straffade honom med maskar som åt upp honom så att han dog där den där dagen för att han inte gav Gud äran. Och till det här palatset där nu Felix bodde som ståthållare så stod Paulus under bevakning och var i någon slags cell eller bevakat rum. Jag sjunger för dig en eh, bibeltext, också från Saltaren. Om inte Herren kom till min hjälp, skulle jag snart få bo i tystnaden. Och där spelade jag in en sommar för ett par, tre år sedan. En varm sommardag utomhus när vinden hörs. Och det är nära Göta kanal här utanför Norrköping. Och det gör ingenting att vinden hörs i sången för det stormade kring Paulus liv. Om inte Herren kom till min hjälp då skulle jag snart få bo i tystnaden. Om inte Herren om inte kom till min hjälp, om inte Herren kom till min hjälp. Skulle jag nog snart få bo i tystnaden, om inte Herren kom till min hjälp. När jag är rädd att tappa fotfästet, håller din nåd mig uppe, Herren är mitt hjärta. Detta är fullt av bekymmer Gör din tröst mig glad Om inte Herren kom till min hjälp Om inte Herren kom till min hjälp Vore jag nog rädd att tappa fotfästet Vore nog mitt hjärta av bekymmer fullt, Om inte Herren kom till min hjälp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 Vore nog mitt hjärta av bekymmerfullt, om inte Herren kom till min hjälp. Vi håller på och läser i de avslutande kapitlen av Apostlagärningarna. Kapitel 23 har vi läst i det här programmet och vi ska också läsa kapitel 24. Också förra programmet tog vi två kapitel. Det är lite mer av berättande text. Det finns mycket lärdom. finns mycket inspiration i det här. Men jag drar ihop i alla fall två kapitel per program i förra veckans, förra veckans program och den här veckans program. Det här. Bibelstudierna går ju. Först i Pingskyrkans närradio i Norrköping och sen ligger de också på min på nätet, på min podcast, på min podd. Här börjar vi med kapitel 24 och rubriken är från början Anklagelsen mot Paulus. Fem dagar senare kom översteprästen Ananias ner tillsammans med några äldste och en advokat, en viss Tertullus. Och de framförde sina anklagelser mot Paulus inför ståttalaren. När Paulus kallats in började Tertullus anklaga honom och säga Högt, ärade Felix, tack vare dig och ditt ledarskap har det länge rått fred och detta folk har överallt och på alla sätt fått det mycket bättre. Detta erkänner vi med största tacksamhet. För att inte besvära dig allt för länge ber jag att du vid din godhet lyssna till vad vi i korthet har att säga. Vi har nämligen funnit att den här mannen är en samhällsfara som sprider oro bland judar över hela världen. Han är en ledare för Nazarenas sekt och han har till och med försökt vanhelga. Templet. Därför grep vi honom. När du förhör honom kan du själv få klarhet i allt det vi anklagar honom för. Judarna instämde och påstod att det var på det sättet. Så står det som rubrik. För fortsättningen, vers 10, Paulus försvarstal. Ståthållaren gav nu tecken åt Paulus att tala och han svarade Eftersom jag vet att du i många år har varit domare för detta folk försvarar jag min sak med tillförsikt. Du kan själv få bekräftat att det inte är mer än tolv dagar sedan jag kom till Jerusalem för att tillbe. Varken i templet eller i synagogerna eller ute i staden har de sett mig diskutera med någon eller sprida oro bland folket. Och det kan inte heller bevisa inför dig vad du nu anklagar mig för. Men detta bekänner jag för dig, att jag enligt vägen, som det kallar en sekt, tjänar mina fäders Gud på så sätt att jag tror på allt som står skrivet i lagen och hos profeterna. Och jag har samma hopp till Gud som det, att både Rättfärdiga och orättfärdiga ska uppstå en gång. Därför strävar jag också själv efter att alltid ha ett gott samvete inför Gud och människor. Efter flera år kom jag tillbaka för att överlämna gåvor åt mitt folk och frambära offer då fann de mig i templet när jag hade renat mig. Och där var ingen folkmassa och inget tumult. Men där fanns några judar från Asien och egentligen borde det stå här inför dig och anklaga mig om de hade något att anföra emot mig. Annars får dessa män själv tala om vilket brott det fann mig skyldig till när jag stod inför stora rådet, om det inte var denna enda sak som jag ropade när jag stod bland dem. Det är för det dödas uppståndelse som jag idag står här anklagad inför er. Ja, jag kommenterar lite grann här innan vi ska lyssna på någon sång. Den här advokaten Tertullus som säkert hade fått en bra summa pengar av Stora rådet för att han skulle med lagspråk och som en advokat föra deras talan. Och han smickrar ståthållaren och han... Eh, försöker försök att påstå att eh, Paulus har gjort något brott och en samhällsfara och så vidare och så vidare. Och när du förhör honom säger han kan du själv få klarhet i allt det vi anklagar honom för. Och så de här judiska ledarna instämmer och påstår att det var på det sättet och ståthållaren ger tecken åt Paulus att få tala och ha sitt försvarstal och Paulus han är frimodig och han har inte svårt för att uttrycka sig och han är väldigt klok när han i det här sammanhanget på något sätt uppträder som den farise som han har varit hela livet. Han har ju varit en rätt trogen farise som har följt eh, farisernas livsstil och lära med väldigt noga efterföljelse av eh, den mosaiska lagen och alla bud och eh, han har ju haft ett namn om sig att vara en mycket rätt och mycket nitisk farise och i Stora rådet så fanns det en ganska stor teologisk spricka eh, Överste grupp som på ett sätt var ledande de var sadducer vid den här tiden sadduker och saddukerna de förnekar uppståndelsen, de förnekar änglar, de förnekar andar. Så de var ju egentligen ett annat slags judar än vad vi tänker oss. Och eh, Paulus han uppträder här nu som representant för fariseerna och så sticker han inte alls under stol med att han just därför att han är en rättsogen farisee har upptäckt att allt det som gamla testamentet talar om när det gäller Messias som skulle komma allt det är egentligen uppfyllt i Jesus Kristus. Och han använder också det här intressanta och målande uttrycket den vägen, ett uttryck man använde för att tala om de som följde Jesus, de som var hans lärjungar bland judarna. Och så säger Paulus, jag ropade en sak där i Stora rådet, jag talade som en äkta farisee. jag sa... Det är för vår tro på uppståndelsen från de döda som jag står här därför att de kristna ju bekänner och vittnar om att Jesus Kristus var död men han uppstod på tredje dagen. Och det här proklamerar Paulus. Jag tänkte innan vi läser vidare att vi ska höra en av de härliga, fina salmerna, sångerna om Jesu uppståndelse. Lena Maria sjunger, vår Herre är uppstånden, han lever, han lever, ja Jesus lever idag. Sista verserna i kapitel 24 har som rubrik: Paulus i fängelse. Jag läser från 22 versen: Felix, som mycket väl kände till vägen, alltså den kristna läraren, sköt nu upp rättegången och sa det. När befälhavaren Lysias kommer hit ner ska jag avgöra målet. Han befallde officeren att hålla Paulus i förvar men samtidigt ge honom viss lättnad och inte hindra någon av hans vänner från att hjälpa honom. Några dagar senare kom Felix tillsammans med sin hustru Drusilla som var judinna. Han lät hämta Paulus och hörde honom tala om tron på Kristus Jesus. Men när Paulus talade om rättfärdighet och självbehärskning och den kommande domen blev Felix förskräckt och sa Gå din väg för den här gången. När jag får tid ska jag kalla på dig. Samtidigt hoppades han att Paulus skulle erbjuda honom pengar. Därför lät han ofta hämta honom och samtalade med honom. När två år hade gått efterträddes Felix av Porcius Festus. Och då Felix ville hålla sig väl med judarna lät han Paulus bli kvar i fängelset. Ja, det är ju en märklig avslutning här. Dels är det mycket intressant att Felix kände mycket väl till vägen. Han var intresserad av att höra Paulus tala. Eh, och sen, han hade ju hört att Paulus hade kommit till Jerusalem med pengar till sitt folk. Och han trodde kanske att Paulus hade stora resurser, men nu var det ju inte så. Paulus försörjde ju sig själv och sitt team på sitt yrke som läderarbetare, tältmakare brukar vi säga. Och han hade ju inte pengar för egen del och han bryddes ju aldrig om att samla pengar på hög utan det var ju en falsk förhoppning som ståttalaren hade att Paulus skulle ha några pengar att muta honom för. Men sen på något sätt de här två åren, det är ju på ett sätt fruktansvärt. I två hela år. Han själv är egentligen övertygad om att Paulus är oskyldig. Men han låter ändå Paulus sitta där i häktet även om han hade tillgång till sina vänner som kunde komma med lite bra mat till honom och, och ge honom Eh, någon bra mantel att ha på sig om det var kallt och så vidare. Han fick lättnader och han kunde ta emot människor. Men han var ju ändå i häkte i två år utan rättegång. Ja, vi kan ju fantisera om. Men ofta pratade ju Felix med. Paulus. Och Paulus predikade frimodigt, vad står det här, om rättfärdighet och självbehärskning och den kommande domen, om tron på Kristus Jesus. Ja, det var inget urvattnat evangelium. Och så efter två år så kommer en ny landshövding och Felix ska avgå och då han ville hålla sig väl med judarna lät han Paulus bli kvar i fängelset. Två år i fängelse. Har Gud råd med sånt? Vi tänker så rationellt. Ja, men om Paulus hade kunnat fortsätta resa de där två åren, vad hade inte kunnat ske då? Vi har så lätt för att tala om för Gud hur han borde göra. Är det inte så? Men när man funderar i lite lugn och ro på det här. Paulus hade varit i oavbrutet resande i många år. Han hade varit, det hade varit tröttsamma resor. Han hade varit i faror, han hade varit eh, blivit stenad, han hade varit i häkte, han hade fått piskrapp, han hade varit i, på långa, han hade varit eh, i faror på, till sjöss. Och han, han hade varit, och eh, nu är han på ett enda ställe i två år, i ett häkte, han har inte frihet att gå. Men jag tror att för den som är en troende människa och en lärjunge så är ingen tid är meningslös och ingen situation är fåfäng. De här två åren så höll säkert Paulus på med brevskrivning. Han formulerade mycket av sin teologi. Han vittnade för dem han träffade. Han talade ju både till hög och låg här. Han ber. Han säger ju i något av breven som han tidigare skrev. Gud var det tack. Jag talar i tungor mer än i alla. Nu kunde han bedja och ha förbön och lovprisning och lovsång. Hur mycket tid som helst. Han jobbade med det han kunde göra. Och det här är också en stor lärdom för oss. Han hade mod att stå för Jesus var han än fanns. Här lyssnar vi på den fina sången Har du mod att följa Jesus Gör stenlund sjunger. avslutar med lite bön. Gud, tack för att du har lyssnat. Låt oss använda vår frihet, våra möjligheter att vittna, att tjäna, att göra nytta för Guds rika. Tack, Herre, för de här kapitlen i apostlärningarna. Tack för din stora Nåd. Du var med, Paulus, på resor och nu i den här till synes meningslösa tiden i häkte i två år. Hjälp oss att använda vår frihet, våra möjligheter, att tjäna dig. Välsigna mina lyssnare of Hallelujah, <laughs> Amen. Efter bönen hörde du Lutherska missionskyrkans kör sjunga Mforahini, Fo, Jesus har uppstått på förmodligen Swahili och på svenska. Tack för att du har lyssnat. Här hinner vi också höra signatursången Vad jag älskar din undervisning. En vers ifrån Saltaren 119 om Guds lag och Guds ord. Vi hörs igen i nästa program. Vad jag älskar din undervisning, hela dagen begrundar jag den.